То він що? Як пан Кобильський, так? Зовсім навкваки, відказав Швайка. Ну, хіба що народилися неподалік один від одного? Зненацька їм назустріч випірнув здоровецький звір з гострою мордою і трохи ніби надкушеним лівим вухом. Він втупився у прибульців з не менш зацікавленим, ніж у вервезуба поглядом. «Первінок!» – вихопилося у Грицика. ні, хлопче. Це сирітка, сказав Вервезуб, що йшов попереду. Він почухав сирітку за вухом і звернувся до швайки. А як там твій? Помагає? А як же? Цього року вже двічі врятував мені життя. Так мало? здивувався Вервезуб. Ну, то проти мого серідки він тоді зовсім мале Чи, може, ти вже нікуди не потикаєшся з засули? Та потроху прогулююся, заперечив Швайка. Слухай, а як там байлемові хлопці? Живі? А що з ними станеться? Врятувалися. А заодно добряче пощипали своїх непроханих гостей. Адь шкода, що ми трохи запізнилися з поміччю. Прибігли, а тих головців уже й сліду нема. А Барвінок твій, до речі, й досі там. Ми вже до нього і так, і сяк. Не йде з острова, хоч ти криком кричи, хоч мовчки падай. Поганий був би він Барвінок, аби послухав будь-кого. Вирвихвіст гордовито випнув груди. Ну, я, припустимо, не будь-хто, тим більше. І взагалі, Штефане, мені здається, ніби ти щось хвостом кротиш. Ти ж з роду стільки слів не наговорив, як оце зараз. То не муч, скажи, що трапилося. Тепер уже вирви зуб, ухилився від прямої відповіді. Ну, спочатку пообідаємо, тоді й побалакаємо, сказав він. Хоча й запевняв, що вмирає з голоду, проте не стільки їв, скільки придивлявся до вервезубових товаришів. Щось не подобався йому їхній вигляд. Чи то присоромлені, чи щось замислили. Крім вервезуби, ніхто з них навіть слова не докине. «А чого це ви коситеся на мене, як миша на крупу?» – не втримався врешті Швайка і відклав ложку в бік. Давно не бачилися, егеш? Чи я, може, кожуха на виворі одягнув? Та який там кожух серед літа? Зненацько обурився вирвий зуб і знову знітився. Тут, дорогий мій друже, ну як би тобі сказати? По плавнях, розумієш, поповзли всі плітки, ніби ти запродався ординцям. Швайка відсахнувся, начебто від удару. «Жартуєш?» – схопився він на рівні. «Та як ти посмів?» – зблиснула проти сонця швайкова шабля. Миттю підхопилося на ноги вирвезубове товариство, проте Штефан різким помахом руки зупинив його. «Ти вже, Пилипе, або стинай мені голову, «Або вислухай до кінця», – сказав він Швайці. «Сам знаєш, що я за тебе будь-якої миті голову ладен покласти. А от інші. У нас тут зараз повно новачків, тож вірять будь-чому». Повагавшись, Швайка уклав шаблю до піхову. «Ну гаразд, слухаю». Тут, розумієш, тиняються двійкоплавнями, розпитують, де ти. А навіщо я їм потрібен? Щоб розквитатися з тобою, кажуть, ніби ти їхніх побратимів запродав татарам. Швайка стис руків'я шаблі так, що аж зблідли пальці. Хрипким голосом запитав. Де вони? Гай-гай, шукай тепер вітра в полі. Покрутилося тут двійко якихось баляндрасників. То ну, точніше, крутився лише один, бо інший віддалік маячив. Дізналися, що тебе немає, і подалися далі. Швайка зміряв верви таким поглядом, що той зіщулився. «А чом же ти їх не затримав?» «Так мене ж тоді теж не було тут!» «А хлопці...» Кебети в них не стало розібратися. А тепер бачиш, як траву очима пасуть. Якусь хвилину Швайка розглядав пухнюплених хлопців. Тоді змахнув рукою і відвернувся. «Ось тобі і гостини», – сказав він. «Які ж вони на вигляд?» Ну, того, що віддалік був, хлопці не запам'ятали, хіба що, кажуть, здорувань, яких світ не бачив. А в того, що потякав про тебе, обличчя брескле, видовжене. Як у коня? – втрутився Грицик. От-от – вигукнув один з вирвезубового товариства. А ще очима з підлоба лупає і зубом цвика. «Ну, тепер зрозуміло», – посміхнувся Швайка. «А то ж, зустрічався такий на нашому шляху». «Ризиковий, виявляється, не боїться з вогнем гратися». «То ти його знаєш?» «Та трохи знаю. Тешкевич це. Той, що воронівців трохи не запродав?» «От-от. А тепер сам репетує». «Тримай, злодія!» «Отже, він і до вас зазирав?» «Геш? Було таке?» «То краще переберіться в інше місце, бо можете прокинутися з арканом на шиї!» «Та оце тільки-но вчора й перебралися», заспокоїв його вирвий зуб. «А ти зараз куди зібрався?» «Та оце, мабуть, заберу барвінка, а тоді почну шукати того Тишкевича. Після всього хотів би погомоніти з ним наодинці. То так пішки й підеш? А ти що, коней даси? А чом би й ні? Мені для тебе, Пилипку, нічого не шкода. А я, між іншим, чому не застав того бузувіра? Бо був на Келембетовому острові. Ну, тому, що навпроти Орскли. Пограбували, розумієш, там мого земляка, Казика Грека. Поранили і шкурки забрали. І молодого верховодку теж обібрано, і голову йому стято. Тож їздив розбиратися, хто там так жартує.